Elhamdülilləyə Rabbil ələmin. Və salətu və selamu alə əşrəfi l-ənbiya vəl-mursəlin. Seyyidinə Muhammedin vəl-ələliyi və səhbəcməin. Allahümə yəssirlə amri və əşrəhli sadri və hl-uqdə minlisən yafqəhu qovli. Allahümə əllimnə mə yenfəʊnə və nfəʊnə mə elləmtənə inəkəntəl əlimul hakim. Allah subhantaların kullarının üzerinde olan nimeti soktu. Ve... Hər bir qulu daimən Allah Subhanahu Taala ona verdiyi nemətləri xatlamalıdır. Və nemətləri xatlamaq, Allah sənin nemətən zikr onun bəhrəsi Allah Subhanahu Taala şükürdür. Və şükrün də nəticəsində Allah Subhanahu Taala Quranda dedi kimi onun e, ruzsini bəhəkətini, yəni daha da artaraq, nəzər ki Allah Subhanahu buyurur ki: fa l en nişkar Əgər siz şükr etsəniz, biz daha da artırarıq. Ona görə də qul daimən Allah Subhanahu talanın verdiyi nemətə şükür eləməlidir. Yəni adicə e, baxmaq lazım deyil ki, kimisə kimdən isə ya yaşayırsan, ya e, imkanla aşağı ən azından onun qəlbində olan hidayətə, imana görə ki, bu boyda firqələrin içində, bu boyda azmış toplumun içində, bu boyda küfrün, cəhəlin, şirkin içində Allahsa məhz onu seçib, onu təvhid eləyib, onu haqqə yönəldib həm bu nə nimetdir bu necə ümiteymirəhmal Allah bunu xatırlayır. Ona görə də daimən Allahu Subhanahu neymətlərini xatırlamaq lazımdır. Həmçində nimetlər birdə bu gün əminə məscidlə alhamdullah burada yığıb Allahu Subhanahu taala elmini öyrənmək də şey. Həqiqətən də Allahu Subhanahu dolmamək lazımdır. Allahu Subhanahu məhsilisi eləsin. Bu dəstəyə yəni kəsilməsin. Çünki nə qədər ki elm var, əhlüs sünnə bir olur, cəmaət olur. Nə qədər elm olmur? E, elimsizlik baş alıb, ilə yəni çox də meydana gəlir. Yəni, ən çox da nə, nəyə görə elimsiz olur? Çünki hərə bir rək deyir, e, yəni hamı eyni dərəcəli olur və heç, kim, heç kimdən o sözü götürəmir. Hətta ola bilər, elm əhlindən də düzünü o deyir. Amma nə var ki, eyni dərəcə dilə, yəni, heç bir üstünün yoxduğundan, heç kim ondan söz götürmək istəmir. Amma əslində isə əhlisünnənin yoludur ki, yəni qailindən, yəni sözü deyəndən asılı olmayaraq həqiqətse sözü götürmək lazımdır. Yaxşı, bu biz Allah nisbət 9-lu hecsə çatmışıq və Ohre rədə ona buyurur ki, semi'tu rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm yaqul ma nahaytukum وَمَا أَمْرُكُمْ بِهِ فَأْتِمُّوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ رواه البخاري مسلم أبو هريرة رضي الله عنه buyurur ki əvvəlon deməy lazımdır Əbu Hüreirə rəziyallahu 7 dənə çox hədis rivayet edən sahəbi var ki, onların önlərinin öncüləridir. Yəni ən birinci Əbu Hüreirə Bunun da e, bəzi rafizlər, həmçisində ən çox da buna rafizlərin təniq olub Abureyri radiyalandıya. Onun da o ilə bağlamaq sizlək ki, Abureyri deyir, Abu Bəkir, Ömərdən, Əlidən və əlaq və s. məhşul sahabilərdən sonra İslam-a gəlib. Çünki Abureyri hardasa e, Peyğambər sasının dörd ilə yaxın qalmışdı ən yəni, hicrətin 4-cü ildə vaada müddəti olmuşdur. Bədinətər ola bilər ki, əhli körpəlikdən iman gətirən amma Qudeyniyondan çox hədislə ağ eləyirdi. Bunun da açıqlamaları hədislərin özündə gəlib. Necə ki, Abu Reyra radiyallahu alayhi ailesini evin tərk ilədi məsciddə ac susuz anca hədis söyləyər edir. Həminsinə başqa-başqa hədislər də var ki, peyğəmbərsə onun üçün dua eləməsin. Həminsinə Ən səlladə muhacirlərdən biri də Abu Hurayra deyir ki, ya Abu Hurayra, sən nə tər olub hardan gəlməsən, xeyirə sən bizdən çox biləsən, deyir sənin, sənin filan, keçin sizin başınız bostandan uzaq qurmalınızla ticarətə mən deyirəm sən qovandan dizimlə sürünüb onun ağzından çıxan sözləri yazıb əzbəliydim. Nə isə elimdə ən çox da oyunla götürülür. Yəni o cür elmə nail olmaq mümkün Bu hədis də Abu Hurayra'nın hədislərindən və buyurur ki, mən eşitdim ki, peyğambəsəm deyir. Eşitdim və biz e, kesin dəstə dedik ki, hədislərin e, dərəcələrə görə orada e, işlətmə ləfsi var və dedik ki, eşitdim, ən üstün hədislərdən sarılır. Aydındır. Çünki bu, birbaşa Abureyan yani, radiyalarının peyğambəsə məclisində iştirak eləməsini darət eləyir. Aydındır. Çünki bəzi hallarda sahibədir ki, qalə Rasulullah, qalə, qalə, və də ki, barana, bizə xəbər elədi, dedi. Bu, e, bir ola bilər sahabə həmən Peyğəmbəl Sosələnin ağzından eşidir, amma o e, ləfs birbaşa dəlat eləmir onu eşitməklə. Ancaq bu səmiht edilməsi nəyə göstərir? Birbaşa özü Peyğəmbəl Sosələnin həmən məclisdə iştirak edib. Buyurur ki, Peyğəmbəl Sosələm dedi, e, mən sizə bir şeyi qadağan elənsəm, ondan çəkinin. Və mən, e, əslə, birinci ləfs əmirdir, deyir ki, mən sizdə bir şeyi qadağan elənsəm, ondan çəkinin, və de, mən sizinləyə e, əmr eləsəm, gücünüz satan qədər onu yerinə yetirin və deyir, həqiqətən də sizdən əvvəlkilərin həlak olmasına səbəb onların çoxlu sual vermələri və öz peyğəmbərlərinə müxalif olmaqları idi. Yəni, bu hədis həqiqətən də əhl usul hədislərindən, xüsusən də bu sual e, bölməsində əhl usul hədislərindən sayılır. Və bu hədis özü iki hissədən, demək olar ki, ibarətdir. Birinci, Peyğəmbəl S. əmrləri ilə qadağanları və ikinci də Peyğəmbəl S. sual haqqında danışdıqları. Əvvəlla bu hədisdən alimlər, xüsusən də usul alimlər onu göstərir ki, burada Peyğəmbəl S. qadağanı heç nə ilə bağlamayıb. Yəni, deyir ki, əmrləri qadağan elədim ondan çəkinir, mütləq şəkildə. Yəni, cüyüzü yox, orta yox. Çox hissəsini tamamilə çəkinin və deyə nəyi əmr elədimsə yüzünü satan qədər yerinə yetirin. Usul alimləri buradan belə bir qayda çıxarır ki, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm e, ümmiyyə ilə şəriətin qadağanları itayətdə nədir? itayətdən nədir? İtaaytdan üstündür. Yəni birinci qadağanlardır. İkinci nədir? İkinci də itayətlər. Hansı ki, burada peyğəmbər e, sallallahu əleyhi və səlləm qadağanlar heç bir bacarıqla bağlamayır. Və bəzi alimlər də Burada qeyd edilir ki, çünki deyir ki, e, hansısa bir e, haramı eləməkdən ötəri insan özündən, ya malından, ya cəsədini, ya onun Allah ona verdiyi neymətdən nə isə neynir, nə, nə isə o haramda sərf eləyir. Amma itaətdə, yəni o özündən nə isə, özü haramı eləbəyədən, nə isə özü məsrəf eləməkdə, aydındır. Amma ona görə Peyğambə Səhəmdir ki, çəkinin, çünki çəkinin, yəni heçsə məsrəf eləməkdə. Elib camatın qeybətini eləmə, asili oğulluq eləmə, zinə eləmə, qubar oynama, ara üsən vələxə və s. Yəni, bütün bu asillərə biz baxsa gələr, görək ki, o asillər hansınısa eləmə təri insan özündən nəsə sərf eləməlidir. Aydındır. Amma itaət elə deyil. İtaət e, alıncaq və alıncaq insanın özünün bazarığından asılıdır. Və sələn, kiminsə əgər pulu yoxdursa, zəşət boyundan düşür, hədis getməyə boyundan düşür. Aydındır. Və hətta fitrə zəşatı özü, Ramazanda tutduq fitrə zəşatı. Ələ kimcə Ramazanda ordu tuta bilmirsə, müəyyən səhəbdən saxlayır, Ramazandan sonra, sağlanan sonra, Ramazanın sonra qəzasını tutur. Ələ kimcə namazı əyə üstündə əmr olunmuş şəkildə qıla bilmirsə, otur-otura qılır. Ələ otur-otura qıla bilmirsə, və, və s. Aydın, bax bu cür, bütün ibadətlilər elə bu cür, yəni bacarıqla bağlıdır. Amma asiliklər isə xeyir. Yəni, Peyğəmbə s.ə.v-in adıqan etdi qadanlarsa, heç biri bacarıqdan asılı deyil və bu baxımdan da onların tərk kəlməsinə deyil, vacibdir. Ona görə, İbn, e, hətta sələflər bu barədə, sələflərin gözəl sözləri var. Necə ki, İbn Mübarəfə Rəhmə buyurur ki, yəni, mən deyil, bir dənə dirhəmi, şübhəli dirhəmi geri qatarmağı mənim üçün daha yaxşı, nəinki deyil, mən yüzlərlə dirhəm sədəqə verməyim. Yəni haramdan çəkinmək bir də nə e, haramdan çəkinmək, yüz dilə həmlə nəsəlikə verməkdə nədir? Süstündür. Həmçində Ömər ibn Əqla siz rəhməhullah buyurur ki, deyir, e, deməli, e, Allahın təqvası gecə namaz qılıb, gündüzcə ovuruşdur və yəni ki hər ikisini arasını qarışdırmaq. Yəni gecə tutur, gündüzə tutur və deyir, e, bununla tək, Allahın təqvası bu deyil. İ gece qiyamü iləsən, gündüzdə oruçsasən və vaxtdakı hər işini eləsən. İtə Allahın təqvası nədir? Allahın təqvası odur ki, Allah Subhanahu Taala'nın fərzlərini yerinə yetirəsən və qadağanlarına nə edəsən? Qadağanlarından çəkinəsən. Təqo budur. Əgər deyir ki, bunlardan əlavə nəsə bir xeyir əməli varsa, o isə nə deyilir? Xeyrin üstünə xeyir gəlir. Çünki bəziləri görürsən ki, məsəl üçün e, qardaşlarla düzdür, qardaşla dini qardaşla heç problem deyil. Görürsən ki, onun münasibəti tamam başqa bir gözəl şəkildədir. Ancaq evdə onun münasibəti nədir? Tamamilə çox pis. <gülüyor> siz atanaсына qarşı, siz öz övladınıza qarşı, siz qayınata, qaynana və hətta ki, oğullarına, uşaqlarına qarşı. Və bu da nəyə göstərir? İnsanın özün öz ailəsinə daha xeyirli olması, digərlərinə xeyir olmaqda nədir? Daha üstündür. Görürsən, sədəqəsi var, aydındır, sədəqəsi var, onun <coughs> ailə üzrünün ona daha çox ehtiyacı olduğu halda o neynir, başqa bir yer sərf eləyir. Yəni, elə zənn eləyir ki, o bunun üçün daha xeyirli, amma onun üçün həqi nədir, öz ailəsini onu sərf eləməkdir. Və bu sələflərin bu cür rəyləri çoxdur, yəni hamısı da onu göstərir ki, yəni asililəri tərk eləmək, asiləri tərk eləmək bir çox naflə ibadətlər nədir? Üçündür. Çünki asilikləri tərk eləmək nədir? Fərzdir. Amma nafil ibadat elə nafilədir. Yəni insan nə qədər eləsə, nə qədər zöhrün sünnətlərini əvvəl, sonra, hifsi qorusa, məğribin, işanın, sülpün, vitrin qorsa, fərzə çönmür ki o. Çün heç vaxt fərz çönmür, sünnət kimdə də qalır. Ula ömrün axına kimi heç vaxt təyik eləməsin, aydındır? Amma fərz, heç vaxt da fərzdə çönmür. Amma asili, asili isə asilidən E, çəkmək nədir? Ömürün axılına kimi də fərs kimi də qalır. Aydındır. Və ona qədər Peyğəmbər s.ə.v etdiyi qadağanları insanın bacağı ilə bağlamır. Ancaq əmirləri isə nə deyir? Güzünü çatan qədər onları yerinə etdir. Aydındır və bu da onu göstərir ki, insan e, qadağanlardan çəkinməlidir. Hökumən, e, yəni fikirləşməsin ki, düz əhlisi ilə usul qaydaları var böyükün sahibi bərisin. Bəziləri görürsən ki, elə qardaşan özün asilər eləyir, nəsihət eləyəndir ki, şey onsuz təvhid eləyəndə getsə cənnətə düşəsəm, cəhannamdə əbədi qalmayaram ki. Bu özü insan, o insan heç vaxt öz üzünə zəmanət verə bilərmi ki, o insan ömrünün axınında kimdə təvhidə hələ qalacaq? Yox. Yəni qəiblər Rəhmanın iki barmağı arasındadır. Harada istəyər Allah Subhanahu o düzdə çöndürər. Bazardığı qədər asillərdən çəkinməlidir ki, Allah spandal o asili üzərində onu dünyadan aparmasın. Çünki asili ilə geçsə, Allah bilə onu aqibəti necə olar. <coughs> Çünki evet, Pey Peyğəmbərsəm açıq-açıq açı hədisi var ki, <coughs> zina edən vaxtı müsəlman olmaz, oğulluq edan vaxtı mömin olmaz, zina edan vaxtı mömin olmaz. 3-4 dən hədis gəlir bu cür. Sahabələr, həmsində sələfəlif bu ahətisəli caxçıqlayır. Deyir ki, onun mənası odur ki, o insan həmən asiliyi edəndə iman ondan qalxır, başın üstünə diyanır, ona baxır. Çünki ahətisə necə gəlir? Deyir ki, lə yəzni əzzəni hinə yəzni və hova mu'min. Deyir ki, müsəlman zina etdiyi ed vaxtda o mömin olmaz. Aydındır. Bəzilərdir ki, mənası budur ki, O, həmən asili, istir zinanı, istir oğlu, istir araq, istməyir. O asili edə moment həmən halda iman ondan qalxar. O asini elib-putarından sonra tövbə eləyəndən sonra eynəyək, bir də imanı daxır. Və bəzilə də deyir ki, mənası bunun odur ki, o insan həmən asili edən vaxtı, Allah subhantallarının əzəmətliyinə, onun təşliyinə, onun xaliq olmasına və qiyamət gündə o insanın Amellərə görə cavab verməsi barəsində Allaha də küfr edir. Aydındır, bu baxımdan da nə deyir? Lə yeznə zəni hinə yezmə o mömin. Zinə zinakər zinə edən vaxtı, yəni mömin, onun qəlbində iman olmaz. Yəni hər iki təfsirə baxsa görəcək ki, hər iki təfsirində mənası eynidir. Aydındır. Yəni əgər insan e, biləcək ki, Allahın əzəmətini dərk edən insan, Allahın daim onun e, Allah o daim Allah Subhanahu ə olduğu halda əgər insan o ağsiliyi eləyisə, deməli ikisindən biridir. Ya iman qalxır ondan, vəcə o görə-görə neyir, elə immandan üz döndür. Aydın və hər bir halda, yəni heç bir halda insan özü-özünə deyə bilməz ki, yəni mən təvhid əhlində də öləcəm. Qalibimdə təvhid hər zaman. Və də ki, öləndə inşallah Lə iləhə illallah deyəsəm, vəs çünki ölüm elə bir anda gəlir ki, insan heç öz, özü hiss bilmədən ölüm gəlib onun qapısında deyir. Və bu hədsin birinci hissəsidir ki, peyğəmsən buyuruyor ki, mə nəhəytuk mənu fəçtənibu, və mə, mə martəkum bihi, fəətu minhü məsətəatım. İkinci hissəsə peyəmsən buyuruyor ki, fə fəinnəmə əhləkəlləzinə min qablikum kəsratu məsə ilhim. Həyətəndir ki, sizdən əvvəlkilərin həlak olmasına səbəb, səbəb onların çoxlu sual vermələri idi. Və bu da çoxlu sual, yəni yersiz suallardan yedir söhbət və həqiqətən ki, olmayan şeyləri soruşmaq barəsində. Hansı ki, biz e, Peyğəmbər hədisinə baxsaq, səhih hədisdə həmişə Əbu Qatada ibn Ö Ömər rəziyallahu anh başqa səhibdən rivayət olunub ki, Peyğəmbər əsasən bir gün o qədər olundan sualla soruşsa ki, axıra deyir ki, çıxdım minbərə və onun, onun deyir, yüzü üzü qızarmışdı və qəzəbli idi və dedi ki, nə soruşursunuz, hamısını sizə bəyan edəcəm. Biri durdu, dedi yarasə mənim yerim haradır deyir cəhənnəmdə odda. O bizi diyara səmanı mətim ki, sənin atın huzurfədir. Və Ömər adan görür ki, Pəncam artıq qəzərləndir ki, əradi ilə billahi rəsubi Muhammedin sallallahu nebiyn ve rəsulun. Artıq Ömər adan görəndə Pəncam qəzəblənir və o zikr edir və o ilə də, yəni, sualların qaba kəsir. Yəni bu onu göstərir ki, yəni peyğəmbər sallam qadağan eləmişdi səhabələrə yerli yersiz, yəni, lazım olmayan suallar vermək. Necə ki, bu hədis Ənəs radiyanın gəlir ki, ki, Ənəs radiyan buyurur ki, Nuhuin əniz sualidir, biz sualdan verməkdə, yəni yerli, yersiz sual verməkdən biz qadğan olunmuşduq. Həmçində sahabələr heç vaxtı artıq əsli şeylər soruşmazlar. Onlar həmişə gözləyədilər ki, Peygamber Səhəm, yəni bədəvlər gəlsin, ərablar, yəni bədəvlər gəlsin, sorusun və onlar da ondan faydalansınlar. Hansı ki, İbn Abbas radiyalarına buyuruyor ki, Ən xeyirli ümmətdir Peyğəmbəl Sələm ümmətidir ki, cəmi 12 dənə sual soruşmuşu Peyğəmbələdən sahabələr. Hamısı da Qurandadır. Aydındır. Amma onlar, yəni niyə görə? Ona görə ki, birinci, onlar onun aqməti nə olacağını daha yaxşı dərk edirlər. Çünki bəziləri, bəzi alimlər bu hədçinin təfsində qeyd edir ki, Peyğəmbəl Sələm onların sual verməsini qadağan etməsinin səbəbi o idi ki, Peygəmbər oğlan qorxurdu ki, o onlara fərz olar. Necə həc məsələsi kimi. Peygəmbər bir gəsudəyə, "Ya Rasulullah, həc fəzdirmi?" deyir. Peygəmbər deyir ki, "Bəli." Deyir, "Ənə Hər il həcc eləyək, bir dəfə deyir, 2 dəfə deyir, 3 dəfə deyir. Peygəmbər deyir ki, "Əgər desəm, hə vacib olacaq." deyir, "Necə bazaracaqsın?" Yəni bu onu göstərir ki, e, Peyğəmbər sallalləmdan əl e, hökmünü bildirməyibsə, heçnə artıq soruşmaq yeri yoxdur. Çünki o soruşmaq, o məsələ nə ola bilər? Onun üçün fərz ola bilər. Həmçində e, qadıqanlardan da biri bu idi ki, e, pe, o həmən şey insan öz başına gələ bilərdi. Necə ki, sahabilərdən birinin, e, gəlidik ya Resulallah, birdən biri öz arıvadını izinə eləyən yerdə görsək, nə inəməlidir? Və insanın da, e, çox çalışırlar, bu barədə nə inəsin, sizə buna cavab tapmırlar. Və bu sahabə gedir, yəni peyəmizəm ona başsaq ki, bə, həytəndə cavabsızdır, bu sualın özü peyəmizəm cavabını bilmir və nəsə bu sahabə çıxıb gedir və sonra gəlirdi ki, ya Resulallah, artıq mənim başıma gəldi. Yəni bu gedir, öz, öz, öz həyat yoldaşını, zövcəsini zinanın üstündə tutur və sonra isə bu, artıq bunun başına gəlir və sonra nə olur, lənət ailə naz olur. Artıq onu göstərir ki, yəni, e, heç vaxt insan başına gəlməyən şeyi soruşmalı deyil. Bunun sahabələr də qadağını eləyərdir. Necə ki, e, İbn Ömərdən, Qatadədən, başqa sahabələrdən qeyd olunur ki, onlardan biri bir sual soruşanda soruşadılar. Bu, baş verib, deyərdilər, yox, deyərdilər, yox, onda gedin, baş verinə gəlib soruşasın. Həmizin Əhməd rəhməhullah. Ondan biri bir şey soruşan, deyərdir ki, kimsə bu fitnəyə düşüb, bu məsələdə başına gəlib, yoxsa yox, Desəklər, hə, cavab axtaradılar. Desəklər, yox, dedin, gedin, oğlanda gəlib soğuşasın. Yəni, onlar bəyənmədilər ki, bir şey olmamışdan qalbaq onu soğuşmaq. Ancaq sahiblərin bəzi həyat təzirənə baxsaq, görək ki, onlar e, bəzi hallarda olmayan şeyləri soğuşurlar. Yəni, hansı məsələləri, hansı ki, onlar sabah o ilə qarşılaşacaq, qarşılaşacaq idilər. Mesələn, onlar bir dəfə cihada gedəndə uzun müddət səfərə çıxmalı idilər. Çünki onların vaxt indiki kimi burdan samolyotla burdan bura aparmırdılar. Onlar məsələn bir dəfə döyüşə gedəndə aylarla, 2 aylarla, 3 aylarla bunlar uruzilərin zədin götüb elancay döyüşə gedirdilər. Və sahabelər səfərə çıxmaq olur döyüş məqsədi ilə. Və deyirlər: "Ey Rasulullah, birdən biz nəsə ilə taq, iti bir şey tapmasa kəsməyə, nə ilə kəsə bilərik başa sala bilir. Başa salır ee yəni şu ağzı iti olan sümüklə peyindən başqa nəsə ağzı iti olan şey varsa onların vaxtına çünki ağac növləri var idi ki, ağzı iti olurdu və də ki, iti daş parçası ilə, iti məsəl üçün hər hansı bir kəsən alətlə, yəni sümüklə bir e, peyindən olmasın bundan başqa. Və bu da onu göstərək ki, sahabələr bunun səhvçiliyi niyədir? Çünki sabah onlar oyunla qarşılaşacaq qarşılaşacaq idilər. Aydındır ona görə. Həmizdə onlarla bizim fərqimiz O idi ki, sahabələr bir sualı soruşurlar bilmədən ötürü deyil. Sahabələr nədən ötürü soruşurlar? Ona əməl etməyədən ötəri. gün bizdən aramızda çoxu var ki, çox sualların, cavabların bilirlər. Aydındır. Ancaq fərq nədir sahabələrlə? Sahabələr soruşub, əməl edirdilər. Bizsə soruşuq nədən ötürü? Proses bilək. Fərqimiz ondadır ki, biz proses bilirik, əməliyəm ancaq onlar soruşurlar nəyə dönürü, əməl etməkdən ötrür. Həmçində peyğəmbər əsasən burada bildirdiyi yerli yersiz suallar, o da bu günümüzdə də çoxdur. Görürsən ki, həqiqətən də İslamdadır. Ən azı bir 5 il, 10 il İslamdadır. Amma görürsən ki, elə elementar məsələlərdən soruşurlar ki, həqiqətən də adamın özünə səbəb gəlir. Niyə görə? Çünki alhamdulillah bu gün müəyyən kifayət qədər dəst kitablar var. Nə bilim audio, video, CD-nim. Yəni, o gələ dəstlilər var, o barədə ki, hansı ki, hər bir şəxs evdə oturur, məsəl üçün ən elementar, məsələn, biz İslam serialları deyildi, amma belə adın belə qoyublar. Yusuf peyğəmbəri, nə bilim Əsabul Kəf. Hərəsinə baxsa, nə bilim, neçə dənə saatdan da kinə Yəni o ona baxıb qutarıb, nəticə nəsa fayda olur, yoxsa olmur? Heç bir fayda olmur. Niyə görə? Çünki əslən onların əsli bilinməyən mənbələrdir. Çünki, baxsa, görsə, Cəmi 10-12 dənə ayədir. Amma o kinoysa, bilməyəm, neçə də seyir atsa, elə bil ki, hər ayə bir dənə seyir çəkiblər. Ayədən. Elə ki, Yusuf Aleyhisselamın özü. Yəni, o ayəni oxusan surədə 15-20 dəqiqə vaxt əparır. Amma onu o boyda da künolarda çəkiblərdi. Həm, niy niyini bilər, hətta baxan adam düzdür e, bir tərəfdən e, başqa biri künoya baxmaqdan o daha üstün olardı. Amma onunla da üstün şey elmlə məşhur olmaqdır. Aydındır. Yəni, e, Gözəl-gözəl kitablar təəzib olub, bir yaxud da qardaş göstərdi, Buxarəyən kitabı təzib olub, başqa-başqa başqa fikri kitablar, hansı ki, o elementar məsələləri, hansı ki, e, başlamaq olar onu e, dəstəmazdan ta ki, namaza qədər. Yəni, niyə görə o insan o vaxtını, kontrını sərf eləsin, vaxtını sərf eləsin, hamısı kitablarda var, sadəcə İraz bir 10 dəqiqə, 15-də gündə oturup o kitabları oxumaq lazımdır. Aydın, hər şey kitablarda var. Yəni, o cür suallar vermək, hə, yəni, o həqiqdən də 5 il, 10 il İslamda olan üçün çox əyibdir o suallara vermək. Yəni, 5 il, 10 il bu deməli, bu İslamda heç nə öyrənməyib. Yəni, bunun bu deməkdir. Yəni, Quran oxuya bilmir. Ən böyük bir yabısılıq budur. Görsən ki, 10 il, 10 il İslamda da Quran oxuya bilmir. Və oxuyursa da yaxşı oxuya bilmir. Hansı boş vaxtdan ona eləyə bilər s Elm öyrənmək, Quranı oxumaq, evdə ailə üzrünü öyrətmək, qonşusuna nəyəsə öyrətmək, nəinki artı-artı vaxt getir və nəticədə də e, yersiz suallar vermək. Ona da bilər e, mənalıq sualdır, amma ki, o adam o sualı vermək onun üçün əyibdir. Çünki elementar sualdır ki, dəsləmazın <coughs> necə alınmalıdır, filan vaxtı səyicəni elədim, nətər olur. Bunlar hamısı 5-10 il İslamda olan üçün, yəni həyətəndə, Beynərsan dedi kimi çoxlu suallar verməyin qadağanına gəlib çiki və səbəbi də budur. Səbəbi də budur ki, artıq görürsən ki, e, savadlı insanlarda savadlı savadlaşdım savadlılıq yaranır. Yəni savad, o qədər savadsızlaşırlar ki, o kitabları oxumağa belə, yəni əhrini ilə Çünki aydın məsələdir. Dərsin öz e, effekti var, öz keyfiyyəti, xüsusiyyətləri var ki, eşitsən. Amma boş vaxtlarda sən həqiqmən kitablara müraciət etməli olmasan, bir məsələni aydınlaşdırmağa çalışmaq, onun dəliyini bilmək ki, hətta gələn də görsün ki, boş, boş heç kim vaxt keçirmir, hamısı yəni elmlə məşğuldur. Və həmçində peyğəmbər s.ə.d. bildirir ki, e, onların hələk olmağına səbəb onların çoxlu sual vermələri. Yəni bu da onu göstərir ki, çoxlu sual vermək və həmçində o sualların cavablarını biləndən sonra o əmrlərə müxalif çıxmaq kimə müxalif çıxmaq deməkdir? Peyğəmbə sələmə. Və bu iki səbəb də sualı soruşub və onu da biləndən sonra əmrə müxalif çıxmaq nəyə səbəb olur? İnsanın həlakına. İnsanın həlakına səbəb olur ki, bu da artıq, yəni, yahudu e, dininin təhlükətinin E, dalınca gedənlər insanın halına bənzəyir. Çünki o birçilər, e, nasırhanelər e, bilməyib cahilikdən zalətə düşür, amma bunlar bilərəkdən zalətə düşür. Ona görə də, o Quranda gedən ailərdə hansı ki, e, bu məsələdə alimlər bilib əməl etməyəni kimə bənzədirlər? Yahudilərə. Bilib əməl etməyəni, bilib izləyənə yahudilərin insanına bənzədir. Həmçində bilməyib ibadətin, bilmib zələt düşənlər isə, yes. nasıq, hansı ki, biz bütün namazların hər hərəkətində biz o e, surəni, Fatih surəsini oxuyub axırda o duanı eləyirik, aydındır? bu da onu göstərir ki, eyni zamanda çoxlu suallar vermək və həmçində sualların cavabını bilib, sonra isə həmin əmri yerinə yetirməmək, o artıq e, peyğəmbər əsasında hədisə bildiriy kimi, hələkə gəlib çıxarancaq ki, bizin əvvəlcə ümmətlərin də hələki, yəni bu cür, ə səbəblərdən yəni baş vermişdir. Ümmətə hədis, yəni faydalı hədisdir, faydalı hədislərdən biridir və həqiqətən də ə, müsəlmanın hər bir şəxsin borcudur ki, yəni peyğəmbər sallalləmin qadağanlarından çəkinsin, əmrlərini gücün yetən qədər yerinə yetirsin və bəzi sələflərdən də bəzi yəni rəəllər burada qeyd elədik və həmçində ə, artıq yersiz yəni sual vermək, yəni şəriətdə bəyənilmir. Bu onu bildiyimiz kimi o həmən ümmətin həlakinə aparıb, yəni çıxarır. Ümumiyyətlə, bu sərəflərdə bu cür hallar yəni, çox olub. Ömr Adiyalan öz dövründə, Abu Bəkin dövründə, hətta Muaviyyənin dövründə, yəni bu cür qıssalar çox olub ki, onlar yəni, olmayan şeylər və ya da ki e, elə bir suallar soruşardılar ki, o da onun nəticəsini onun artıq haramına gəlib çıxarır. Çünki İbn Abbas e, Radiyalan burada bu ayədə bildirir ki deyir burada məqsəd deyir o sualı soruşmada məqsəd deyir təkcə e, pensiyam elədiy qazan deyir təkcə həmin məsələnin e, fərz olmağına aparıb çıxarmır və həmçində gözləməyin bildirir ki insan yəni səbrləsin, soruşmasın, gözləsin çünki Allah Subhanahu Quran Kərimdə hər şey açıq-aşkar bəyan eləyib. Yəni bütün bizim axtardığımız suallar hamısı Quran Kərimdə, yəni mövcud cavabı mövcuddur. Sadəcə onun cavabları nisbətdə ayrı-ayrıdır. Yəni, kiməsə görə o bilinir cavablar, kiməsə görə nədir? Bilinmir, aydındır. Bə bu baxımdan da müşriklər öz halları da görsən ki, onlar da yəni, Peyğəmbər e, s.ə.v.dən e, bəzi e, xoşa gəlməz suallar soruşadırlar, hansı ki e, məqsədləri də o Peyğəmbər s.ə.v. onun sahiblərini isteyizi halına yəni gətirib çıxatmaqları idi. Necə ki, Yahudilər gəlib ruh haqqında soğuşmaqları, sonra qiyamət saati haqqında soğuşmaqları, ki, onlar özləri bilir ki, bu haqda məlumat nədir? Onların kitabında, bizim kitabda bu haqda məlumat azdır. Hancı ki, onlar yəni, bu cür sualları soğuşmaqla, sadəcə İslamı isteyizə məqsədi ilə bunları soğuşur. Hansı ki, bu günlərdə də görürsən ki, bəzi insanlar, görürsən hansısa məsələn, bir yerdə bilən varsa, onu aşağı salmaqdan ötərik onu necə deyir təhqir edəcə, hala bir gətirib çarmadan tərif, yəni elə bir yəni, suallar onu dolaşdırır ki, və görürsün, nəticədə həmən isə nədir? Dolaşıq vəziyyətlədir. Şələsində ki, sələfərdən barədə var ki, onlar buyururlar ki, e, necə ki, e, Abu Qataylə və başqaları buyurur ki, deyir, Allah subhantadə, əgər bir dənə qövmə, deyir, e, həlak gətirmək istəsə, deyir, onlara deyir, e, dedikodular salar arasına. Yəni, onların anca dillərində dedikodu olar. Yəni, e, heç bir elmdən zədə məşhur olmaz. Ancaq dedikodular məşhur olarlar bu da onların həlakılarına yəni, aparıb çıxarır. Ona görə, bu dedikodular artıq-artıq danışmaqlardansa, yəni, qeybət nəmamlıq eləməkdənsə, yəni, faydası verməyən bir işə qulaqsı baxmaqdansa, həqiqdən də yəni, İslam elmində öyrənmək, yəni, bacalı qədər oxuyub onu tətbiq eləmək çalışmaq, onun faydasına daha da e, faydasını daha da artırar. Biz Allah senden ki, Allah senden bizi peyğəmbər s.ə.s.in sünnəsinə itaat edənlərdən eləsin. Onun qadağanını çəkənlərdən çəkinmələrdən eləsin. və bizi eşliib faydalananlardan eləsin və düzün Allah bilir. Sallallahu mühammedin və alə